Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tänk om du är inställd på vågat i Australien, du bokar ett en semesterresa, kommer, kommer till stranden och så hamnar du hemma hos Josef Fritzl istället. Åh, oh, jättetråkigt. <laughs> jättetråkigt. Ja. Räkt ner i källan bara. Aj men. Det här ska vänta. Du lyssnar på BB-podd. This is our beginning, coming to an end, som Foo Fighters sjunger i Patricks och Kevin Walkers gemensamma favoritlåt Wheels. Dave Grohl, sångare i Foo Fighters, bröt benet under konserten i Göteborg i somras. Kevin Walker lär inte lyra några konserter på Ullevi, men hans hemmarena Tele2 har i alla fall ett jävligt bryta benet kompatibelt plastunderlag. Och! Det är på just den arenan som den allsvenska upploppsrakan börjar för blåvitt. Början till slutet, fritt översatt från Foo Fighters. Gleimbyson. Efter den här dödsmonologen så får du säga precis vad du vill nu. Sjöhest. <skratt> ja. Kvällens gäst är blåvitts supporter, lagkapten i svenska landslaget och även lagkapten i IFK Göteborg fotboll. Välkommen till Bebipod Niklas Asp. Tack, svärms mycket. Är fotsal en riktig sport? Absolut. Det är ju bra att vi kunde komma fram till det här i början. Bra inledande fråga. Ja. Vi ska göra som vi brukar. Snabb fråga till Niklas, så vill lära känna honom ordentligt. Shoot. Ålder 29. Längd 176 en bit över medel om man ska tro patrik en bit över patrik medellängden är 173 i Sverige ja. min min egna regel jag köper det <laughs> eh vikt 77 kilo bor Teatergatan i Göteborg. Ja, det var specifikt. Ja. <laughs> Centralt än då. Ja, helt okej. Okay. Springer du ofta uppe på avenyn eller farligt nu? nära avenyn? Ja, ja, tyckte du säga det. Ja. Men du kommer ifrån Jag kommer från Orust och mer specifikt Svanesund, en liten, liten ort på Orust. Man måste, först måste man åka så här över Sönbron och sen så måste man åka över en till bro ut på Orust och sen så måste man svänga höger på världens mest ologiska ställe vid en mack och så kör man igenom jag. åkrar och sen kommer Svanesund. Sen kom, eller så tar man bara färjan man direkt över Svanesund. Det funkar också. Det är livsfarligt att åka båt. <laughs> Familj? Eh, mamma, pappa, bror och syster, Orust. Men är du singel? Jag är jättesingel. Men du är ju inte? Nej. Hur kommer det sig? Jag bott i Göteborg i 15 år, halva livet så man kan säga att jag är i Göteborg. Här sitter den här hunken och säger att han är singel och så fokuserar du på dialekten <laughs> från Malmö, då Glimberg. Men man är inte på rust. Är det bara på kör man gör det? Ja. Ja, hur är det variabiliteten mellan könen just inte? Nej, den är ni stel alltså. Mm. Vad det... sa du så att han har varit singel? Ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Fortsätt på det spåret då. Är det för att du kommer från ett ställe där alla egentligen är släkt med varandra? Eh uh, nej. <laughs> Skulle kunna tro det, men det är faktiskt inte så. Shorebil, har ju en fråga här. Nej, men det är ju inte det. Nej. Men du är ju så orust. Jo, men. Kör en båt. Nej. <laughs> nej, jag sålde bilen för några år sedan. Behöver ingen bil när man bor mycket i stan så. Vad hade du för bilen? En Volvo V50 hade jag. Jaha. Mm. Ja. Det kan man ju också ha. Ja, det funkar. Nu är det lokal trafiken som gäller. Lokal trafik. Eller då åker det taxi överallt? Ja, Uber jag överallt. Nej, det är inte. Men jag jobbar inne i stan, har alla polarna nära i stan och så så. Man får ta bussen upp till Torhus när mamma när mamma ropar. Det är bra det. Mm. Titta på. Eh, mycket serier. Kollar väldigt sällan på TV så att det äter och, och tittar serier eh, alla som finns i princip. Bästa serier. Och uh, det har jag fråga. Eh, uh, första säsongen av True Detective tycker jag var fantastiskt bra. Och var ligger det på kontot just nu då? Just nu är jag klar med första säsongen av Mr Robot faktiskt. Så nu just nu har jag inget annat. Är du Netflix junkie då? Ja, det kan man säga. Lyssnar på eh uh, allt allt möjligt. Det blir mycket hiphop och R&B lyssnar på jag lyssnar på Simon Sekrons spellista Lagkompis allt han slänger upp på Spotify det det lyssnar jag på det är the shit ja det är till skillnad från det du lyssnar alltid på så här Absolute Music 16 vilket det är sånt man lyssnar på det som var het när man var som bäst själv Jaha. ja <laughs> eh har du spelat fotboll och var som högst det blir kanske en konstig fråga att fråga dig nu men vi kör den ändå ja jag spelar fotboll jag har ju ett förflutet blåvitt eh så som högst hö, som högste seriehysstem kan man väl säga att jag spelat i Division 1 efter Blåvitt när jag spelade med Torslanda. Eh men ja men Blåvitts eh U-lag var det väl. Blåvitts U-lag, juniorlag, U-lag och så tränar jag ett halvår med mattruppen. Det är som eller högre än Division 1. Ja, det, ah, det. det, det tycker ja. jag också. Då har du spelat med Ylva Jonsson någon gång? Ja, klart jag. Som alla som lever som har spelat fotboll i Blåvitt gjort. Precis. Har du någon favoritspelare i dagens Blåvitt? Ja, ah, det har jag väl. Ah favoritspelare jag tycker ju Erik är ju några bästa spelaren i blåvitt skulle jag säga. Charmören Sören. Ja. Vad är det han har som sticker ut tycker du? Jag tycker han har en, en speluppfattning som som sticker ut i dagens trupp tillsammans med Allbäck, den dansken. Eh fina tillslag borde det få också. Ja, precis. Och favoritspelare i blåvitt i någon tidigena då? Håkan Mild, vad ska jag säga då? Bra svar. Min ja. granne. Ja. Nej, det. det säger han gärna. Okej. <laughs> ja, jag vi kommer fram till det att jag ser håkans milts tak ifrån min altan och det ger mig uh, oändliga pluspoäng. Träffande då håkans mil när det var ute och rasta hunden för Ja, no, det har också hänt. Vad sa ni? Eller ni bara nicka så inställsamt och överklassigt mot varandra. Hur hur var det? <laughs> det två personer som vet saker. <laughs> Mats på sanden. Du åt inte bra där. Vad är det där? Be, be, har han sånt där besvär att leenden när ni ses blir såna bratta gör? Nej nej nej nej. Håkan han het besväras inte av någonting, det vet du vet väl. Skönaste segern. Jag har ju två SM-guld i fotshallen. Eh, det första SM-guldet var var något speciellt tror jag. Det är nog den skönaste segern. Var vann vi då någonstans? Då vann vi mot Skövde spelade såpi bål länge av någon anledning frågar mig inte varför kupolen ja frågar mig inte varför hon lånar uppe men ändå väldigt tråkigt att vinna SM guld och sen vara i bål länge ja fruktansvärt tråkigt på en söndag till och med tror jag en söndag kväll i bål länge spelar vi 1900 ja. Ralfs pizzeria och beställde pizza jag en tror det blev eh, firande på bussen och så raka vägen in till eh, avenyn till det som var öppet jag minns inte riktigt men det var det var ni någon gång så seger eh skövde var ju våra eh våra kombattanter i många år de har må slåss om det så att det var rätt. Är det inte så att eh eh landslagsarenan ligger i Skövde mm. för fotboll? Ja. Just det. det stämmer. Stämmer. Vad heter den? Vad heter? Skövda arenan tror jag. Jag tror mm. det inte är svårt alltså. Jag är inte säker kan vi se. Ordna flytta den till Göteborg var. Eh mm. nästa år kanske. Vi får mm. läsa se. Vi klart vi vill lösa det. Ja. Värsta förlusterna. Vi förlorade den SM-finalen också året där innan mot eh, FC Falko från Stockholm. Eh den var rätt tung alltså. Har du någon sån eh, skrockrutin innan matcher att du knyter skorna åt fel håll eller någonting den ställen? Inte fel håll men jag knyter alltid högerskon innan vänsterskon. Har gjort i ja 20 år säkert, sen var 10, 10, 11, 12 någonstans där. Vem är den bästa spelaren som då spelat ihop med och då får vi väl ta i riktig vanlig fotboll och, <skratt> <i> fotboll. <skratt> och futsal också för en vem är bäst bara. Eh ja, men det var på den tiden jag tränade med blåvits A-trupp. Då var ju både Håkan och Alex och Selakovic där. Eh jag jag tror nog det är Alexandersson. Jag har inte spelat den matchen men på på träning så tycker jag när absolut. Selakovic var en fantastisk på också på den tiden. På den tiden. På den tiden. Väsige Brossonen <laughs> Niklas Alexandersson, min favoritspelare blåvitt genom tiderna. Ja, ah, ja men. Mm. Vem är den bästa spelaren du har mött då? Jag vet inte fan. Jo men eh vi spelar landskamp mot eh, Spanien för 3 eh, år sen eh och fick stor stryk. De var precis upp starten med landslaget. De var ganska färska. Ja, de är nog bra i fotboll Spanien. Ja, det då. De. de är det är Spanien och Brasilien som är topp i världen nog liksom. <laughs> Nej. Absolut. Inte. De har en spelare som heter Miguelin som är fruktansvärt bra. Eh, där hängde Mats med. Det är de den bästa spelaren? Har han spelat i vanlig fotboll också? Nej. De har nog aldrig satt sin fot på en vanlig fotbollsplan eh, fotbollsproffen i de länderna uppväxande mer street fotbollen så att säga. Mm. mm. Precis. Vem är världens bästa fotbollsspelare då? Du får inte säga Ronaldo, du får inte säga Messi och du får inte sägalatan. Aktiv idag tänker du då eller är det också just nu? Ja, just nu. Just nu. Jag är en försäljnik för eh, spelintelligenta fotbollsspelare då. Ingesta är ju en klass för sig även om inte jag är något Barcelona-fans så så är det nog Ingesta skulle jag säga på den frågan. Nästa... Ska han få ta igen tiden också eller för det verkar som att han var sugen på det. Simon säger duna. Zidane. Mhm. Sisu. Sammason det över det. Ah ja men. Ja. Eh nästa fråga är just det håller du på något annat lag än blåvitt i världen? United. Jag är ju United-fan. Varför då? Jag vet inte. Det kom från 90-talet någon gång när man såg dem och de hade sin storhetstid eh sent 90-tal. Var någonstans där. Det det växte fram. Mycket United och mycket Liverpool svar Ett, på frågan här. Jag tänker säga att anledningen till att folket håller på lagen är ser väldigt universellt. Det är, det funkar på alla. Alla mm. säger exakt samma sak. <laughs> det kanske ska sluta fråga varför. Jag tycker man kan ifrågasätta det. Ja, det tycker jag för sig. <laughs> det var snabbfrågan tror det jag. Nej, det tror du inte nu. Det här är ju ett koncept som är det här för att stanna nu ju. Mitt eh du tar det in mer och mer i innehållet <skratt> i podden här. Det är ju oroväckande. Ja, det är ordet från GT, de säger att jag ska tona ner den där nasala killen från Onsala. Dränkan i poolen sen. De. Det är dags för min quiz. Eh som jag har börjat med här nu så du ska få fem frågor. Det började förra veckan. Bjärmen skulle fått fem frågor om eh, staden Hästra. Men det fanns bara tre staden <laughs> frågor om i någon situationstecken staden Hästra. Nu hör ni att han vill ta sig in här igen Joakim Harness. Niklas, första frågan, vad hette skaparen av fotsal? Uff. Uh, nu sätter de upp på kanterna sall ett mm. dansfotstall. Nej, så lätt är det inte. Jag minns inte. Jag förmår att det var en argentinare. Nej, då är då är, är, ut är du ute och, får... och cyklar du. Ut och cyklar. Här går på den niten. Eh, vi kan vi kan göra så här att vi du får du får isning på landet bara då och så får du en hint här då så gör det går för landet. Eh, Paraguay, Uruguay. Det var nära alltså. Juan Carlos Terryani. Ah. Ja. Uruguay, Montevideo. Mm. Okej. Okay. Vad kom först? Futsal eller dodgeball? <laughs> Sätter du fotsal och dodgeball i samma fråga. Ja, vad kom först? Eh, han det ju sägt dodgeball i alla fall, bara för att du sällde den som då frågar. Dodgeball kom 2004. Det är en urusel komedi med Ben Stiller och Vince Vaughn. Annars. Ja, <laughs> Vilket år skapades fotsal? <laughs> eh, 60-talet. 1930. Vad fan, jag tror du har hållt på med det här. Ja, Noll och fyra. Okej, okay, vi får vi på fotbollshistori. Vi får gå mm. över på på på dig istället mer. Ja. Hur många bor det i Svanesund? Senaste mätningen från 2010 så att eh, om du har dagsvärska siffror får du rätta mig. Det är inte många. Det är eh, inget svårt. Rätt så på 1800. Nej, det är för många. 1518. Inte så då. Nej, det är ganska dåligt. bra. Okej, sen får sen får 13 då eller? Mm, okej. Okay. Eh och sen det är så här, du jag vet inte hur mycket på det har lyssnat men jag har ju en förskälet för ett program som heter Bondesökerfru. Ja. Här. Jocke Andersson. 214 var det en bonde med från Mycklebi utanför Svanesund. Mm. Vet vad han hette? Nej. Synd. För frågan gäller nämligen, vad hette tjejen han valde? <laughs> hon Fem, hette Ellen. Den ja. kollade på bondesockefru. Jag. Eh, han hette Jonathan. Ja. Jocke. Du sitter där och lever, men du kommer inte undan. <laughs> ja, vi ett ett här. Ska vi se om du kan slå här nu då? Du får bara tre frågor. Tre frågor till ja. mig. Ja. Och så är det. Så här att de här räknar jag med att du kan nu. Mm. Så att du kan få se detta svaren om de har fel. Mm. Eller mera. Okej, Jocke, vad är det för storlek på fotbollen i fotboll? Nej, en 4. Har han rätt? Det stämmer. Det stämmer. Okej. Okay. Vilken roll har en pivot eller pivot i fotboll? En sorts sarrel. Nej, det är vilken roll vet du? Han är target. Nej, amen han ska fördela på vingarna det är som en mm. bomman fast en teknisk okej okay. mm. eh och så är det då eh, 2016 är det dags för VM i fotboll var spelas det Sverige Colombia här här, här kunde han mm. här ja. kunde han nej äh, du då då, då gratulera vi dig Herr Aspb ja aktuella frågorna var lite mer eh, ja. kändes bättre ja nej men han klarar sig bra tycker jag. jag fick ändå ett poäng det var ju fint Då ska vi gå in lite mer på Niklas här som vår gäst. Din fotbollskarriär, kan du ta oss igenom den? Hur hamnade du i Fotsallandslaget och var började du? Jag började faktiskt, var det lite lustigt att du nämnde Myckleby? För det är faktiskt min modeförening. Som att jag inte hade koll på det. Ja, det är klart jag hade. Det <laughs> var en sån här ståker, vet du. Ja. ja, men det var där jag började. Jag spelade upp tills jag var... 14, ja, gamla lemanarna man börjar nästan 15, 16. Mm. Myckleby, vad är det för division eller var var det under J, J-tiderna så att säga? J-tiden men jag spelar ett år i division 5 tror jag. Eh, alla de två gör då. Ligger nog kvar i samma division. Nu kommer de kommer de till och komma hemma på Rustad att om de om de har fel ut. Ja. ja. Ja, det läser jag så att säga. Men jag började där och sen eh, var jag provtränare med IFK:s seniorlag eh den som eller den vintern innan man började i gymnasiet. Och då eh, var att simmen tillräckligt bra så jag fick en plats på Katrine Lund och en plats i Djurgården. Är du den enda talangen så att säga som kommer från Myckleby eller har du några fler referenser i det så? Inte så många. Det finns en kille som har spelat Öjs men de är väl ja, inte talanger. Nej, nej, nej ingen som känner till elitklubbar fördelen ja. ja, okay. äh, då. Ja, okej. Ja, då jag menar. Eh, jo och sen eh, gjorde ett år i juniorlaget, blev flyttad i, i uttruppen. Eh, spelade där i eh, tre säsonger. Avslutade med en höstsäsong i i a-laget, tränade med a-laget under Arnes tid. Vad har du att säga om honom? Du är den där mm. spelaren som inte spelat så här i i som inte spelar i laget nu som kan prata om Arne. Ge oss något riktigt krispigt om Arne Åhlensen nu. <laughs> Nej, jag jag jag har inget krispigt. Han är en myt. Jag jag har hört hört en del men jag tror vi lämnar det. Borde dagens blåvitt plocka in Arne Åhlensen för att träna hörnor. Ja, det borde. De. Borde... Det är väl enda anledningen till att plocka in Arne. Borde dagens blåvitt plocka in Arne Erlandsen till en eventuell slutfest? <laughs> Det hade varit intressant att se. Och vad hände sen då? Jag fick inte något avlagskontrakt på efter den höstsäsongen så då lämnade jag blåvitt. Vilka hade du som konkurrenter i daget på den tiden? eh det var det var bra spelare. Eh ett tillöje den generationen eller vad man ska kalla det med Gustaf Svensson och Beröna Berg och Skavent och hela det gänget. Eh 86 och 85 där. Men ja, jag blev uppfittad samtidigt som Berg där och samma år som Berg. Eh och det var ganska bra konkurrens kan man säga. Ja, det var det ju. Ja. Så då lämnade du Blåvitt helt enkelt. Du lämnade Blåvitt, hamnade i Torslanda i division 2, spelade där en säsong, vann tvåan, gjorde en säsong med dem i division 1. Och där någonstans kände man väl att det fick räcka med en fot fotbolls satsning. Division ett är väl den divisionen som de flesta säger är svårast att spela i. Du du måste lägga all kraft samma som du spelar i Allsvenskan i sorts ett, men du får inte en krona från klubben och du måste ha ett eh, riktigt jobb också vid sidan av. Precis. Eh precis så är det. Eh det tar väldigt mycket tid. Alltså all all av din fritid går åt till till fotboll och du måste kunna försörja dig på ett annat sätt så att eh, det fick räcka där. Det är väl eh. mer en symbolisk ersättning egentligen. Ja. Så då tog jag kliva över till Jonssred i division 2 igen. Division 2 var lag om några sänd jag där man fortfarande kunde kunde satsa på en uh, yrkesbana samtidigt som man spelar fotboll. Så då spelade jag i Jonssred i fem säsonger eller någonting sånt. Samtidigt som jag började med fotshall där i den i samarbete bara. Och sen var det fast. Sen var jag fast. Man i börjar det där uh, när man spelar Jonssred division 2 uh, med fotshallen. Och då var det var väl mer på skoj möt compis säng och dra upp ett ingång och spela fotsel. Eh men sen senaste åren så så växt har det växt och och blivit mer och mer seriöst. Och då funkar det knappt att spela division 2 fotboll om man vill satsa på på fotsal helhjärtat. Men så tidigt var det så att det bestämde att jag är trött på fotbollen och därför vill jag köra fotboll eller fotsal eller tänkte du att nej fotsal kan nog fan bli något det är nog det här jag ska köra. <får> nej, jag tänkte inte ens att fotsal skulle bli något på den tiden utan det var mer för att det var roligt. Jag tyckte det var roligare. Eh då kombinerade vi körde man fotboll på vintern och fotboll på sommaren. Eh men sen när fotbollen började växa så så kände jag att det funka inte ens division 2 längre. För mig gjorde det, inte det det är många i laget idag som spelar division 2. Eh men då tror jag klevit ner i division 4 bara för att hålla igång på på sommaren och spelade med Lunden. Lunden. Mm. Lunden ÖBK är uppe på Övronsvallen. Precis. Mm. Så det gjorde jag två säsonger där. Eh, men låne för vad blev det två år sen. Och kör bara fotsel nu. Har fått en fråga på Twitter från Rickard Pettersson. Vilken division skulle du platsa i, i vanlig fotboll? Det vill kanske vara svaret här då. <laughs> Idag vet fan. Skulle gå in i 2an i alla fall då. Ja, det skulle jag nu. Eh, men Såt att säga, du har inte spelat fotboll på några år nu. Eh men ja, jag har ju spelat i division 1 i alla fall. Tror du de skillsen som du har samlat på dig på fotbollsplanen skulle hjälpa dig mer på fotbollsplanen nu då? Eh, det tror jag faktiskt. Eh det det är ju lite annlunda framförallt fysiskt så så tror inte jag jag skulle orka spela 90 minuter då. Eh den andra intensitet för en annan typ av träning, det är liksom mer mjölksyra, korta intervaller, korta intervaller. Men det kände man på den då för några år sedan när jag spelade, det var fort två samtidigt som jag spelade fotboll. Nu kommer ju ut eh, på för säsongen på fotbollsplanen liksom och och känna att du ligger så långt före alla andra väl eller bollbehandling och du är mycket bekvämare med bollen på små ytor och så här så att jag tror absolut eh, jag ska nog inte göra det då. Många har ju frågat på olika forum då liksom vad IFK Göteborgs fotbollssektion kan dra för nytta träningsmässigt och så där av fotbollen. Tror ni att ni kan bidra med saker i den vägen? Ja, inte på seniornivå. Det det det funkar åt att kombinera på den nivån. Men det var ju lite av tanken när vi började samtala med IFK att att man skulle titta på ungdomsleden. För där finns en jättestor utvecklingspotential. För vi ska gå över lite på det också. IFK Göteborg fotstall har vi plötsligt i föreningen nu. Framåt roligt. Ja, det är ju grymt kul. Grymt kul att man får en vinteraktivitet som dessutom är inomhus och hyfsat relaterad till det vanliga sporten och det vanliga folk tittar på. Vad händer där? Berätta hur hur det gick till när ni plötsligt var med i Blåvit familjen. Det börjar väl för ett år sedan ungefär. Ehm när våran tränare Lasse Tarnström eh uh, började diskutera med Roger Gustafsson vet jag. Eh uh, och då då var ju tanken att det skulle vara ett rent samarbete på ungdomsnivå. Roger Gustafsson i akademiansvarig. Precis. Ja, fortsätt. Det borde alla blivit där såna till tycker jag. Ja, men de som inte kände till det, vet ju nu. <laughs> <laughs> Nej, men det började där eh uh, och sen har det varit lite varit väl lite sporadiska samtal och, och diskussioner uh, där planterades väl idén på något sätt mässan i, i våras så så träffades vi så så här nu nu ska vi göra någonting av detta. Och då var det med med Roger Gustafsson och Sonic Karlsson då. Jag vet att det är många som frågat vilka som tog första initiativet, var det ni eller var det IFK Göteborg? Det vet jag inte. Det det var Lasse och Roger som började diskutera, var det kom ifrån det, det vet jag inte. Men till alla eh, blåvita som är lite konservativa då och är lite tveksamma till det här med fotboll Eh så ska man veta då att Roger Gustafsson är en av de som verkligen ligger bakom det här projektet. Det kan vara fint att ha med sig och tänka på. Det är en man att lita på så att säga. Precis. Mm. Ja, ja precis och han såg väl där att det, det fanns någonting någont i fotshallen som fotbollsspelare eller unga fotbollsspelare kan ha nyt nytta av och utveckla. Men om man ser till fotboll generellt sett har det fostrat några stjärnor nu inom fotboll. Eh, jag gillar det. Eh, om man kollar i Brasilien till exempel, det det är ett, det är väl det bästa exemplet. Eh, där spelar alla kidsen och spelar fotboll när de, de är små. Och sen om man inte är tillräckligt bra på fotboll då tar man klivet ut och och spelar fotboll. Så många många anser att brasarnas teknik och speluppfattning kommer från fotbollen vad inte så här tar sig ut trånga ytor och mycket snygga finter och grejer. Vem mm. är den största stjärnan då som som har även har spelat fotboll? Eh Ronaldinho, mm. Robinho, ja. Kaká. Eh ah jag ja, ni fattar. Ah, ja, <laughs> jag fattar vad fan vad fan då? Okej. Bentinho Almeyunso. Vad betyder det här nu då att ni får lira i den blåvita tröjan? det betyder jättemycket både för, för oss som lag eller oss som förening och framförallt för fotbollen i stort. Vi har ju alltid varit ju ett borfotbollsklubb som som föreningen heter tidigare då. Vi har alltid varit framåtrösträvande i fotbollsutveckling både både på utan förplan för i Sverige. Eh så det här är en jättemilstolpe i, i svensk fotboll att en elitklubb på allsvenskans nivå CF fördelarna av att ha fotboll i i föreningen är fotsal på väg in i en extremt expansiv fas. Ja, absolut. Det började ju för 3 år sedan när landslaget eh startade. Där hände väl någonting, det var det första milstolpen om man säger. Eh, men jag tror att så fort den bredda fotbollspubliken inser charmen med fotsal och att man faktiskt kan gå och kolla på sitt favoritlag även på på vintern, det det tror jag kommer göra att det blir en jätteexplosion. Men du som har varit med i hela utvecklingen, hur lång tid tror du det tar innan vi är på nivå med ja, så handboll? Det är det inte så många år? Du tror inte det? Nej, jag tror inte det. Har du frågat mig för 2 år sen så kanske inte svarat att det har varit detsamma. Men nu med det här samarbetet eller att vi vi, vi blir blåvitt så tror jag att eh, många allsänkiska klubbar kommer följa och då då kommer det gå fort. Det är ingenting som är på gång. Ehm Jo, ja, det riktas som det är i alla fall eh Vadå? flera klubbar men eh, framförallt en en klubb här i Göteborg som eh, som kommer kliva in i fotshallen den här säsongen. Ja men nu får du får det fan avslöja. Vilka är det? <laughs> vet du något som inte vi vet? Ja, eh det går rykten om att Geis eh, Geis. Ja. <laughs> Ska vi få derbyn mot Geis? Ja. Hör ni? Ja, det är väl det som folk har skrikit efter, riktiga derbyn i stan, nu har vi det på vintern Ska vi ja. äntligen få möta guys igen, det kommer ju aldrig hända igen i fotboll Då får vi fan göra det, och vi, vi spelar ju inte bandy, de spelar inte heller bandy längre i flesta Och äntligen får vi derby mot guys, äntligen kan vi bevisa att vi är bättre än guys, på plan också Vi får följa upp detta, men om det nu skulle vara så, som rykterna säger, så hade det ju varit jävligt roligt Och ett lyft för... Ja, fotshallen såklart och för vinterfotbollen i Göteborg också. Verkligen, fan vad kul. Ja, det det hade varit jag tror att det är ett efterlängtat derby i Göteborg att få se Blåvitt Gais spela igen. Vi ska ta lite lyssna frågor om IFK Göteborg fotboll som jag har fått in här på olika medieplattformar på Instagram så är det någon som heter Such Move som frågar vad är den största skillnaden på vanlig fotboll och fotboll? Det går fortare, det blir mer mål. Det det händer lite mer i en fotbollsmatch än vad det gör i en fotbollsmatch. Du behöver inte gymma riktigt lika mycket heller va? Jo. Du måste vara du ser rätt ser person. du ser. Det. Ja men är det det är <laughs> väl inte riktigt lika hårt tror jag tänker. Det är ingen sittävle som kommer. Det är att... faktiskt en en liten mut om att att man inte får tackla sig i fotboll. Det stämmer inte alls. Eh det det är en faser man fysiska det var som det det är ju fotboll så det kan till och med bli mer fysiskt det med att det är som en liten plan och intensivt. Okej, okay. men om du skickar någon in i ribbstolen, det är kanske det ribbstolen på sapplon, jag vet inte. Gympassauskadan. Nu är du kör i filtboll och ribbstol och saltiden. <laughs> ja, precis när när körde med den gula brandbollen ja, ner. Jag, jag väntar. Hur många gånger jag har fått den frågan. Det jag <laughs> skulle bara veta. Men är, är det så att om du tacklas närmre sargen mitt på plan kan det bli hårdare då eller lättare eller hur ser det ut? Nej men det det, det, det alltså det är samma samma fysiska nivå som det är fotboll helt enkelt. Det det är, det är bra inför man fåg glidtaklas, det fick man inte göra förr i fotbollen. Eh så så det har utvecklats fysiskt också så att det det är rätt kan gå rätt hårt till. Glidtaklas låter onekligen segt på ett på ett sånt golv. Fast annars är det när de inte glider på Bravidas filtmatta heller. Nej. Eh fråga från Ville Virre på Facebook. Hur kändes det att ha det stödet ni hade under den senaste träningsmatchen och vad tror du att de kan betyda för resten av säsongen med aktiva supportrar kring laget? Det var det var grymt. Eh, kändes väldigt speciellt. Jag har ju spelat inför några tusen och så i, i landskamperna när man har haft fans som har hét på men det är inte riktigt samma sak. Här har vi dediker dedikerade supportrar som som verkligen håller på oss. Och det det kan det jag tror det kan ge oss som vi inte haft innan det är ju en en 12:e spelare man säger man ju i fotboll är men det är en, en sjätte spelare men <laughs> det hoppas jag, verkligen jag tror att det kan bli riktigt bra alltså Och det verkar ju som de flesta som var på plats tyckte att det var jävligt roligt. Mm. En skön inramning, en en sport där man kommer nära och man ändå kan se blåvitt spela. Och så fanns det en grej som drillar också, Patrik. Det finns en bar och matcherna spelas på lördagar på kvällen. Ses där, ses där, ses där. Var den kommer upp en hel säsongen. Vem arrangerar den baren? Det gör eh, prioriterat arenan håller den jag vet inte exakt vilka. Jag tänkte det. att du och jag skulle stå där och och vispa grädde och hälla drinkar. Du kan ju köra din nä sån här vad heter den skinny bitch? Skinny bitch. Vad fan heter den där drinken? Okej. Skinny bitch heter hon. Bebepub menar du? Ja, Bebepub. Ja. Jag kan bara tappa öl, men jag är väldigt bra på att tappa öl. Ja. Men eh, pu publikstödet som vi snackade om hur var det för de killarna som kanske inte har spelat fotboll i blåvitt då och, och helt plötsligt ta en klack med sig var det vart i chock eller var det det märktes faktiskt eh, framförallt första halvleken i, i den matchen att eh, alla ville verkligen visa att det här fotsalen är något kul och det, det är något som vi eh, vill att alla ska komma och kolla på på vintern. Så det var lite det blev lite stelt första halvlek men det släppte i andra. Det blev ju bara det blev 2-1 första halvlek och sen randevägen andra när, när nervarna släppte tror jag. Men ni spelar ju i prioritet uh, Sermike Arena som den heter. Mm. Var tränar ni någonstans? Vi tränar också. Kan man kolla på era träningar också eller så det ut? Ja, det kan man. Kan, kan man, man göra det? Kolla? Far jag tror ändå du och jag hade tagit en plats i det här laget alltså. Jag jag har sett dig jag har sett dig spela fotboll du är ju inte helt borttycker. Ja, vad tänker du. Nej jag vet inte jag tänker får man komma och provträna med eller? Komma och provträna? Ja. ja, du kan ju få försöka i alla fall ska vi ska vi försöka rodda det vid tillfälle att vi vi tar med oss ett kamerateam och så åker vi och kör vi ju köra en broträning men men då så kan vi visa lite vad fotsal är ni, också. Nu tror på allvarligt att ni kan komma och träna. Jag tror inte att vi ska gå in i något lag, men det kan vara jävligt kul att se för folk och se hur det ska gå för två parersar när de ska in på en fotballplan. Då så kan vi ja fortfarande. Ja, det kan vi nog försöka. Är vi välkomna så ja, kan vi testa baren också. Ja, det gör självklart. vi. <laughs> vi testar baren innan då kanske. Ja, ja det gör vi. <laughs> ja, det är deal och spick på det. <laughs> då får vi se när vi ska rulla ihop det. Åh, <laughs> ja, när välkomna. Ja, ja. Eh, sista frågan här om fotshallgrejen här då. Vem i laget är mest kompatibel för att spela i vanliga lovet laget? Men Mina... fotbollslaget vem i fotbollslaget som är mest kompatibel på en fotisallplan. Vi kan väl ta både båda ja. holländ. Eh, uh, oh, i dagens fotbollslag skulle jag nog säga att det är Adino Rix. Ja, Søren Rix. Søren, det det tror jag. Jag tror faktiskt det. Snabba fötter. Snabba fötter, men sen jag hade varit intressant att se typ Emil eller kanske ja vet inte Gustav kanske med den speeden så kanske de hade nog eh, kunnat göra sig bra. Jag vet ju att Smedbärda Lensa har spelat en del fotboll. Ja, futsal. han får vi inte glömma. Han hade ju varit den, den första som har tagit en plats. Han hade varit det. Han oh. så pass bra i han. Ja. Ni så. kanske inte alla vet men eh, Smedbörl faktiskt framröstades till årets fotbollsspelare tror jag var för någon 5-6 år sen kanske. Ja, coolt. Huh. Och kan oh. bli pappa I mm. idag, läs igår när ni lyssnar på detta. Mm. Inte la. <laughs> men är det någon eh, i ett lag som du tror skulle kunna funka eh, på eh, i fotboll? Eh <laughs> uh, i dagsläget så tror jag inte det. Eh uh, men om uh, om skulle säga någon så är det väl i såna fall Mats Hæsetius som faktiskt har gjort uh, några allsvenska matcher för uh, för blåvit. Ja, ah, just det, en gammal spelare för blåvit, mm. ja, var han för 90? Ja, något sånt. Ja. 90, ja, tror jag. Vi tycker verkligen att alla ni som lyssnar Och håller på blåvitt Verkligen ska ge Fotsal-gänget En ordentlig chans i vinter För vi tror verkligen att det kan bli Skitkul ute på Prioritetshärnica-arena Verkligen Då ska vi snacka lite Allsvens Guldstrid här också. Gud vad trevligt. Ja, men Niklas du och koll på eh, fotbollen också? Ja, men det tycker jag. Hur så kollar du då? Nu så att du följer en del matcher och sånt eh, som blåvit spelar. Ja, jag har sett eh, en hel del hemma matcher i år och även några bortamatcher så att det... Ja, men du var, var ju ja, ja. på Rosfors och gick där. Ja, kollade på Elfsborgs matchen. Gett, gett. Vad tyckte du? Ja, var helt okej. Okay. Det är... Jävligt imponerad av Emil Straft så i sista minuterna där bara går in och dunkar dit den. Det är gaven stenhårt. Ja. Äh... Han har något. Han ja. har något en lille pöjken. Det är ju ett ganska prekärt läge om vi ska ta guldet i år. Det gäller nog att gå för med och säg tre vinster eller i alla fall 2-1 kryss här då. Mm. Och nästa match som är mot Djurgården nu då nästa måndag den 19:e klockan 19.05 på Trelleborgs arena. Spelas den verkligen 19.05? Ja, det är vad de säger. Inte 19-0-4 då? Ja, det är ju hemmamatcherna, man får hoppas att de ja, är det. Man kan väl starta det i Stockholm med, eller? Det är väl inget <laughs> konstigt? Eh, vad man kan se för en liten trend då, till de här två matcherna som är först Djurgården nu denna veckan och eh, AIK veckan efter. Det är att det har sålts betydligt mycket mer biljetter till AIK-matchen. Vilket kan vara rimligt eftersom den matchen kommer att ha en, en riktigt... Eh, Farlig dignitet om du vill säga väl då. Jag trodde du skulle säga riktigt underlag <laughs> Det är faktiskt så att det är 6-700 biljetter sålda till Djurgården Och kanske 17-1800 till AIK-matchen men om det inte går väl i Djurgårdsmatchen så kan det ju vara så att A&K-matchen inte är lika intressant. Det känns som att det skulle kunna vaskas en del biljetter i sådana fall. Så se till för fan att ta er till Djurgårdsmatchen nu också. Vi behöver det maximala stödet hela vägen nu om det ska bli guld. Sen vet jag att det finns betydligt fler än 6-700 blåvita i Stockholm. Om man bara ser på hur många som lyssnar på det här programmet är från Stockholm så är ni väldigt, väldigt, väldigt många fler än 6-700. Det är dags för er att steppa upp nu också. Precis. Precis näri eller Djurgården då. Så senaste allsvenska matchen så borta sloge de Kalmar med 0-3. Eh spännande detalj detalj från den matchen är att de gjorde två mål på hörna. Oj oj oj, går det att göra det i årets allsvenska? Läng går det det så det får vi ju slipa på då. Har vi ju uppmanat både Bjärs andra spelare i laget här att de ska lägga bollen i mål. Precis. Sen så hade de en träningsmatch borta mot Levski Sofia. Hör och häpna. Ja just det det var någon sorts eh någon sorts vänskapshyllningsmatch för att Levski Sofia hade spelat Mario Kart för 70 år sen eller vad var det? Jag vet inte. Men den slutade 2-2. Och eh, din polare Kevin Walker gjorde ju ett frisparksmål där tydligen enligt uppgifter från Djurgården va. Ja, Nej det gjorde han inte kvällen bifor för att det ser i Göteborg kan jag säga. <här> eh Djurgården tycker jag själv då har en ganska stark centralinje med målvakten Kenneth Höje. Sen har de på mittbacken Emil Bergström och sen har vi Kevin Walker på mitten och där framme har vi Sam Johnson som har klivit fram nu när Murshekvi är i Sydafrika och vad han gör där vet jag inte. Nej, han har steppat upp och gjort eh, rätt många avgörande insatser, Sam, så han ska vi verkligen hålla koll på. Sen har de ju även den här supertekniska ytten Kerim Meratti som eh, är lagkamrat med Gustav Engvall i U-Kötlandslaget till exempelvis. Mm. Så det finns bra spelare i Djurgården Även om de har tappat lite fart Kanske sedan de var med i guldstiden Ja och sen ska vi inte glömma den gamla Djävlesånen Alexander Falsetas också att förflutit i blåvitt. Har du haft någon kontakt med honom nä, under den tiden nä, eller? Jag missade precis honom tror jag. jag. Tror han kom året efter jag lämnade eller om det var 2 år efter? Vilken osis? Ja, ja, osis osis. Jag vet inte hur att han har i kvar eller sen ska inte göra. Tycker, jag. tycker du? <laughs> Nej, det Är ingen Svårningen. ingen favoritspelare så spelmässigt. Den ständigt vänsteryttern i blåvitt under Gunnarsson av någon jävla anledning. Ja. Det som var mest intressant med honom var ju att han alltid blev inbytt i minut 60 oavsett matchläge, oavsett situation, oavsett vad vi mötte. Ja, fast sättas han ska in 60 så ska det vara sa han Jonas sänstacken till Norge och rekommenderade Malik Mane. Vad tror vi om matchen då? Är det så att eh Blåvitts eh, guldlägen då i tabellen eh, jämfört med Djurgården som inte har så mycket håll att spela för är det så att det är fällor avgörande nu eh, så här sent på säsongen? Ja jag tror det är väldigt bra att Gustav Engvall har fått göra sina mål här nu när han har varit borta i U-lagssammanhang med landslaget för den killen behöver få upp en liten boost i kroppen. Eh jag tror inte alls att det är dumt att han har fått göra det och kanske kan trycka till någon där på måndag. Men hur är det? Är Niklas Husson ändå är från ett avspel på på så pass hög nivå? Är det stor skillnad om man har något att gå för så att säga som blåvitar jämfört med Djurgården som är lite ingen mansland liksom hur mycket gör det här? Ja det gör stor skillnad tror jag. Men för blåvitt cele framfalls tror jag att det är, jag tror att de kan ha fördel och få jaga Norköping lite och inte bli jagade. Hoppas att spelet kan kan släppa lite det har varit lite eh, anspänt senaste matcherna tycker jag. Jag tror jag tror faktiskt att det kan lossna och, och gå åt andra hållet nu. Sen så ska vi inte glömma att just Norköping som då är två poäng för i tabellen har två rätt tuffa bortamatcher kvar eh nu mot Elfsborg utan vår vän Kuvich som var uppe på läktaren och vimsade före matchen och blev avstängd och Malmö i sista matchen så att vi ska inte tro att någonting är kört bara för att de är två poäng före utan det gäller att vi gör vårt jobb och trycker dit Djurgården nu till att börja med och då vill vi se en full blåvit läktare verkligen Har ja, du varit inne lite på landslagspel och sånt där alldeles nyss Patrick? Vi har ju haft eh, tre killar från eh, Blåvitt som varit ute och känt på vingarna i diverse landslag. Eh, uh, om vi har svenska A landslaget så fick vi ju se en efterlängtad debut såna kalla det. Han har väl spelat någon januari turnématch eller någon sån där lösakliga match ju. Ja. Men nu var det faktiskt en, en EM-kvalmatch tävlingsmatch. Eh, uh, Gustav Göraswied Svensson fick ju noll stod upp eh, spelet lite där. Ja jag jag jag säger att Gustav Svensson fixade fixade 3 poäng för eh, Sverige. Jag fick en eller vi fick en fråga här från Andreas Fris på Instagram eller ett förslag till ämne. Ni kan prata om hur väldigt rimligt det är att när två spelare eller när återbytte i landslaget så ersätter man dem bägge med en Gustaf Svensson. <laughs> <laughs> och, och vad var det för typ av spelare som som lämnade åt tillbud då? Ja det var ju lite lustigt för att det är ju Marcus Berg och Jimmy Dormas en forward och en offensiv ytter. Och då tar vi in en defensiv in i mitt. <laughs> Den mest defensiva in i mitten som finns i Sverige ungefär eller den mest kompletta fotbollsspelaren som finns i Sverige. Är det så det kan vara? Men du har ju rätt med Gustav va? Mm. Jag lärde mig Gustav i flera år faktiskt i U truppen. Eh, jäkligt kul cool att han fick göra den den riktiga landslagsdebuten. Men jag tror jag anledningen till varför han, de tog in Gustav då var ju att han var där för varningar på det centrala mittfältet så att det är nog därför. Hur var han på på den tiden? Var han synte studerande då att han skulle bli jävligt bra spelare eller? Hade ju han hade det som krävde sån här inställningen jag vet att eh, han gav sig aldrig. Han kunde springa i hur mycket som helst och han han var den typen som eh, som Arne gillade framförallt. Eh, han, han gav aldrig upp helt enkelt och jag tror det är därför han lyckades såna inte många andra gjorde. Det. En krigare. Ja, en riktig krigare. Jag tror att han gjorde debut i blåvitt på högerbacken för mig. Ja, han spelade både högerback och mest mittback för mig, om jag inte minns helt fel ungdomsåren. Eh, sen har vi vår norske vän Hytam, Didier Alessi, alles arme. Det enda jag tittade på igår var så här, kommer han att storkna när han får skaka hand med Buffon i början? Eftersom Didier Alessis favoritlag är Juventus. Ja, man kan väl säga om hejta att han har gjort två stycken superbra matcher för norska landslaget och ett ödesdigt misstag. Men man säger så här då, Haitan spelade i division 1 förra året. Nu är han startspelare i norska land landslaget och gör ett misstag mot Italien. Jag tycker att han får godkänt ändå. Ja, och när man analyserar den situationen som vi gjorde lite sinsemellan förut så måste man säga att det är maximal jävla otur han har i den situationen. Om han skall agera rätt där, det vill säga att han vet det, så utan vad som är runt sig, så ska han bara släppa bollen. Men det är ju inte heller rätt instinkt när man är, är Bakko ska försvara framför mål. Däremot så måste jag också lyfta fram vilket jävla superproffs Haita med. När han är i intervjun efter bara avväpnar alla och säger ja, ta på mig detta och få be om ursäkt till det norska folket. Jag gjorde ett misstag liksom. Inga jävla bortförklaringar, ingenting utan ja, den killen han kommer gå långt. Han kommer gå väldigt väldigt långt. Passa på att njuta nu när ni får se honom i blåvitt. Vad har du sett eh, av honom och vad tänker du när du ser honom, Niklas? eh frånfall tänker jag att det i fruktansvärt bra scoutat och VFK så hittar han i norska division 1. Eh det var alltså där i början tycker jag ändå. Mm. Det är många som tycker det. Undra Vi också undrar vad vad han gjorde i blåvitt men han har ju varit en av blåvitts absolut bästa spelare år eh tycker jag. Minsta när vi satt i trolllet han tjocke och tittade på Hitan Wallacehmi ja. och var på vägar köpa egen bussbiljett åt honom tillbaka till Norge. <laughs> vi var vi satt och spekulerade om det var Halma Jonsson eller Hitper som skulle spela vänsterback i Brovett i år. Ja. <laughs> Så, nu... kan <laughs> Så kan det gå. Så kan det gå. Känns inte aktuellt längre. Känns det kvid. Sen har vi då äh, vår vän Gustav Engvall som äh, faktiskt har gjort riktig succé i äh, urkettlandslaget här nu äh, två matcher, gjort tre mål. Ja, där vet får jag är inne på.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 Jag söker hunken från Böda. Man har bekommit rätt alltså. Jag söker Ölands Maradona. Mm, då sitter han här faktiskt. Du, du är ju högaktuell just nu, känner jag Gustav. Och så har du gått med i våran podd och allting. Mm. Uh, du har varit utomlands, eller hur? Nej, ja, men stämmer bra. Mm. Och då vet du vad det är första jag tänker på, Eva. Uh, nej. Ditt blombud till Amanda. Ja. Uh. <laughs> det var det jag skulle säga på, ja. <laughs> uh, det här Amanda-effekten. Ehm uh, nej men det gäller väl att ta vara på uh, på det var lite gulligt va tycker jag. Vill ja. de och tycker de. Och om, om du vill ha sån update på på uh, vad som händer i den relationen hur skulle det se ut då? Ehm uh, nej oförändrat det går framåt helt enkelt. Är de här målen Amanda-effekten? Ehm uh, uh. spelar in kanske jag. Amanda-effekten kanske lite krydd men uh, kanske spelar in några procent. Hur kommer det här spegla sig tror du då i allsvenskan framöver då? Här hoppas fan måla också menar nu nu vet inte jag, jag kan göra men nej men det det kan nog hoppas det förr i mig om man säger så. Vill du vill du skicka en sista hälsning här nu inför matchen mot Djurgården? Till eh till det svenska varandra. folket. Nej men att eh, det blir en rolig match jag hoppas att eh, många fina blåvita som är ute oss upptit så ska vi göra en eh, bra match och ta hem tre poäng till Borje. Det skulle vara fantastiskt att känna att vi är med igen. Kommer man att så, titta på TV? Ehm absolut. Ja, det är bra. Du får ha det så himla fint du. Det är samma Patrik, håll så bra till med. Ja, men det är inget tvivel, killen är ju kille. Ja, så är det. Och det verkar som att det har en superbra effekt på Gustavs spel också så att vi vi får vi vill tona ner den här Paradise grejen här nu då så länge han gör mål så så håller vi oss till det. Följer du Paradise hotel, Niklas? Nej, jag råka motsatsen mot Gustav faktiskt. Jag jag kan jag klantade av och kolla på det. Det är skemst kul hela tiden. Jag var faktiskt till och med vad honna killa laget som som följer det ganska slavviskt. Jag försökte till och med förbjuda Paradise snackar egentligen så de så får den nivån ner det. Det är du och Roger Runberg. Ja. ja, det blir två. <laughs> jag har en sjön grej till, vi ska ta upp här också. Okej. Okay. Eh, det var ju den gode Markus Vulkan som jag såg skrev på Twitter förut idag. Till deras gäst. Ehm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 classic money <laughs> var förvånad den blev när det inte var några skidbackar och berg liksom när det var men vad gött poetset. Ja, jag det, jag hade nog mer besvikelse om det var tvärtom tror jag. Vad var det de hette de här det här laget han spelade i? Red, uh, Red Sox Kangaroo, Chippendale's, <laughs> Shooting Candles, Shooting Beers. Not quite i ja. den stilen. Ja, ja. Så, ja det... pra, så pratar så pratar om nämligen i Australien om nu. Du... Han eh, slutar alldeles underhålla och så i alla fall den gode Malicken. Nej. Man kan ju ha nära en insåg att det var Australien när, när flygresan gick över sådär åtta timmar <laughs> Men jag säger det, vad gött jag hade varit Tänk om du hade varit tvärtom, eller hur? Ja, just det Tänk om du är inställd på att folk ha till Australien Du har bokat en shortresa kommer till, kommer till stranden Och så hamnar du hemma hos Josef Fritzel istället ja, Jättetråkigt <laughs> Jättetråkigt ja. Rätt ner i källaren bara I övrigt, på tapeten När det är sånt här uppehåll i allsvenskan så är det är alltid någon som slänger fram en eh, sån här eh, Bengalundersökning. Mm. Bengal tester är en bullshit har jag skrivit som eh, rubrik här. Tydligen är det så nu att man får lungcancer av detta också. <laughs> det är också samt av cigaretter och och, <laughs> och eh, <laughs> så där men så så så dra en Bengal dricker en lightless och käkar never chips. Ja, men men det, det är bara att tacka för dig eller? Jag vet inte. Jag jag har ingen koll alls på det där, men det känns lite som natt vad det är igång de drar fram en sån här ny undersökning. Så är det lite som när det var livsvarsligt att checka chips för ett par år sedan. Det var det här akrylamid debatten som var då. Eh och nu senast då är det väl en ny container som de har gjort en test med här. <laughs> här. Han sa liksom hur gick det fan? Det var ju en kille som drog avern Bengalen i en, en polisbuss en gång. Ja jag vet inte men det var någon som sa IGrade så att jag jag <laughs> Antisemex löste eller vad vad är vad är, är containern av det hela? Han har inte sett till eh, Sendes. <laughs> ja, ska du ta och så vidare till nästa punkt, Patrick. Vilken är det då? Det är ännu en punkt där du får vara i centrum. Åh oh, härligt, vad härligt. <laughs> det är dags för Patricks lyssnarlista. Och det är så här att jag försöker alltid anpassa veckans lista efter gästen som vi har. Och i och med att vi har pratat om Malik Mané och Österrike och Josef Fritzel så tänker jag, kan Josef, kan du, stäng dörren, det är dags att gå in. Fotsal spelas inomhus. <laughs> <laughs> du tar vad du gjort. Fan vad långsökt. <laughs> Fotsal är fotboll som spelas inne. Vad mer är inne kring fotboll? Och då är det inne, säger Beckenbauer, att lämna i halvtid på grund av bengaler. Det är en sån trend. Det är inne med hårt plastgolv, säger Joakim Geigert. Det är inne att inte vara ute, låter Per Guldbrandsson hälsa. Det är inne att Djurgården är viktigare än matchen mot AIK för tillfället så att alla bör åka, säger skrocken. Albonos var inne där han inte skulle vara inne. <laughs> Säger Lefviks Alonso. Ja men då kan jag väl skjuta in också då att uh, var då? inne är vad Miko bodde sitta. <laughs> ja det är även många som tycker att det är inne och få en uh, armbåge i ansiktet av uh, Rosenberg. Eh uh, jag var själv inne på att uh, Kuric var så pass mycket inte inne på planen att han är avstängd modellos. Eh uh, och sen är väl så här är det att uh, en container är inne. En läktare är ute. Det ska ändå den engla slutsatsen. Ni som vet vitt, vad är det som är inne i fotisallvärlden då? Inne i fotisallvärlden. Att spela i blåvitt. Att spela i blåvitt. Att alla svenska klubbar eh, fattar grejen nu när blåvitt hoppat på på tåget. Eh, då tror jag att vi kommer se många alltså klubbar från över som spelar fotisall. Vet du vad det sista är som är inne okej? Jag har ingen aning. Gais är inne. I kvalstriden. Neråt. <laughs> Men vi är inne i en fotsallhall snart förhoppningsvis. Precis. Kanske. Ja. Vi får se. Det här är bernas gull. De ja. åker ur där också. <laughs> Men det är ju ändå kul att guys är tvåa på bollen för en gångs skull. Det är ju bättre än de brukar vara. Faktiskt. <laughs> ja. Det var veckans lyssnarlista. Vad den blir nästa vecka, det får vi se. Vi ska avsluta som vi alltid gör. Med lite lyssnafrågor. Precis. Eh, vi har fått en fråga på Twitter från... Simon Chekron, det är din lagkamrat, va? <här> det stämmer. Hur hur uttalar man det nämnet? Chekron. Chekron. Han Checron. frågar varför kallas Niklas Asp för Osten? <här> <här> jag kommer inte ihåg så. Eh, jag äter alltid ost, malting jag jag äter det i princip. Är det är det pizza eller sallad eller jag lagar mat hemma själv så är det alltid fetaost eller mozzarellaost i någon form. Men då är det något som du och jag har gemensamt. Mm. Jag käkar också svinmycket ost. Men du mm. inte har samma anledning tror jag. Nej, det är någon LCHF-grej det där. LCHF. Men det är kul att han försöker sätta dit mig med en liten eh, halvtråkig fråga. En sån där tjockisbeteendefråga. Ja, ungefär tj så ja, liksom. Ja, ja. Och så är det bara en gourmet-kille. Ja. Ja, eller hur? Och snygg och singel. Och... Det här millar inte ost. Eh, Peter Andersson undrar här på Twitter. Vilka länder har de högsta publiksiffrorna i Futsall? Eh Spanien i Europa så är det ju det är södra Europa det är Spanien, Kroatien, Italien eh är det som var det. En följdfråga då, vilka siffror pratar vi om? Vi pratar väl eh, någonstans mellan spanskas stormatcher när Barcelona spelas kanske de har 10-15000 personer. Åh sina... jävlar. Jag vet inte exakt. Jag tror det är typ 10 någonting deras eh dras futsalarena. Är det en plan utan väldigt mycket linjer? Har den bara en där har de linje? bara futsal linjer. Camp inside no. Mm. <laughs> Är det inne? <laughs> Jag vet inte. <laughs> eh Karl Johan frågar på Twitter vilka spelare i blåvitt skulle han ta ut i en startfemma i futsal? Har vi har varit inne lite på det. Mm. Smedberg var ju given, Smedberg given. Riksgiven. Eh Jag hade Anki Samueloxen som spelar typ så jag tror vi hade kunnat göra sig på en fotstallplan. Och så nu en defensiv kugge då. En defensiv kugge. Eller det kanske inte ja, är så mycket jag... defensivt i det för jag tänkte då svara Jalmar eller. Ja, det är klart man får alltid svara, svara Jalmar på ja, alla frågor nej, han alltid. Måste ju vara med där då. Nu är Jalmar. Och så målvakt. Svårt att se Sandberg trotsam måll så så det får bli det får bli Allborg. Alvish. Ja. Alvish. Kul att han fick vara med där också. Och de hade kommit tvär sist i Fotsall-svenskan, eller? Nej. Blåvitt kom aldrig sist i en Fotsall-svenskan, men de hade nog fått problem, tror jag. Men om vi säger så här då, om mm. ni hade mött de absolut mest Fotsall-kompatibla spelarna i laget, hur tror du det hade gått? Jag har väntat på den frågan, jag är lite förvånad. Jag hade inte någon på Twitter den har <laughs> slängt upp den. Det här känns ju som ett event i vinter, alltså. Ja, faktiskt. Ja. Men vad tror du? Vi hade vunnit. Du är säker? Ja, det är jag, det är jag säker på. Eh, är så här hade hade de fått hade de bara gått in på en fotbollsplan och ställt sig och spelat en match mot Torsås hade vi vunnit. Men givetvis hade de fått eh, några veckors träning och lite taktik och lite coaching så då hade det blivit en bra match. Men ska vi inte vi får nästan ett, en så också en så kallad dare detta. Ja, det här vill jag ju jävla gärna se så. Det hade varit ett kul event, ett fotbollsskem då. Men samtidigt tror ju tvärtom alltså vi hade inte haft en suck mot dem på en fotbollsplan så är det har säkeras. Den godasp. <laughs> måste ja. William Gustafsson frågar här på Twitter. Finns det bar i Lisbethshallen på fredag? Nej, det finns det inte tyvärr. Så ni vill inte att någon ska komma och kolla man råd. <laughs> jo, men man kan väl eh, ta några glas innan. Ja. Ah. Varför spelar när Lisbethshallen? Vet inte varför det blev just Lisbethshallen den gången, men eh, ja, det är närmare arenan. Det är närmare av nu än fredag. Det är en del av det väl, det kan vara kan vara därför. När är matchen? Eh, 20.00 mot Örbro som slutade 4 förra året i SM. Vem fan vill bo i Örbro? Vilken förfest. 2000 Elisabethshallen. Medtagig? Nej, det kan vi inte säga. Oavsett kommer han få faktiskt. Kom och ha kul. Vi sa ingenting. Nej, bra. ingen så någonting. Nej, okay, nej. Jag är inte törd. Eh, vi har kommit fram till sista frågan faktiskt. Är det sant? Och då är det Robin Lövström. Är det sant som frågar? Är det sant på Twitter? <laughs> ja, herr ja, Skön vem i blåvitt skulle passa bäst in i formatet bondesöker fru och vi får vi får också igen en liten extra bonusfråga då Niklas får berätta vem i fotsalllaget som skulle pa passa bäst in <laughs> i blåvitt alltså jag känner ju inte blåvitt spelarna så så det är svårt att svårt att svara på bondesöker fru det, det nej det är väl kanske Seb då han kommer väl någonstans uppe från landet. Strax utanför Melleruds i Väggabillen. Ja, du känns väl ändå ganska bondekompatibelt. Ja, det är väl era lag då. Ja, oh. Då har jag nog eh, även en kille som heter Christoffer Melin. Han är uppe från utan utanför Bålen någonstans är han uppvuxen. Hur känns för dig? Jag baserar det bara på rent geografiskt vad man kan. Jag tänker så du hade ju en chans att trycka till Ostenkompisen nu. Ja, han nej. han, han förtjänar att den stann eh, tillbaka lite. Är det inte kompatibelt med nej. någonting? Nej, men Christoffer Melin svarar på den frågan. <här> vad har du någon eh, i blåvit av som du tycker? Du som ändå är bondesökerfru expert <här> hur hemskt det än låter. Vad gör man i bondesökerfru egentligen? Man är bonde och sökerfru. Varför <här> gillar du det på något sätt? Ja, folk tittar på Big Brother, folk tittar på Paradise Hotel Bonde söker fru har en charm Jag säger som min gode vän Marcus När han ska försvara detta, det är så fina gårdar Men det tycker inte jag, jag tycker bara det är jätteroligt Med dumma människor som dejtar eh, Vem som är mest kompatibel i Bonde söker fru? Oh. Jo, men vad fan, Mikael Boman måste ju vara den som, som går in där En bonde från Kungsbacka En hede från typ hede <skratt> Boomar mys hemma med film, lite anonym. Gillar inte den där uppmärksamheten riktigt så här. Han är perfekt. Och kroppen är som att han har burit höbalar, så han var 4 och gammal. Det är en drängapog, det är det. <skratt> Ska vi runda av? Vi rundar av programmet. Det vart lite annorlunda program den här veckan du. Mm, kul med lite ny input då. Mm. Som sagt igen då, fan var roligt att eh, ni är med och så i blåvitt nu Niklas. Ja, det ska bli riktigt kul att se vad den här säsongen i Burde hoppas verkligen vi får en eh, sjätte spelare på läktarna. Jag måste bara kasta in en så här bonusröga direkt. Ja. Om ni vinner SM-guld, vad lovar du att göra då? Uff. Den är tung att få så här på uppstuts innan säsongen laddar igång. Och ni har inte kanske riktigt samma förbollningsregler som de andra allilagspelarna har så du kan swinga reellt alltså. Ja, det får bli en en riktig brakfest. Jag ställer upp då och alla får komma som vill. Får vi komma eller? Ja, självklart. Men alla får komma. Det får bli framkrog. <laughs> ja. Det löser vi i så väl. När är slutspelet? Eh, slutar mitten februari någon gång där eh, i slutspelet. Perfekt. Fira guldet och ladda upp inför säsongen. Mina damer och herrar, ni har lyssnat på BB-pod på gt.se. Eh, gå jättegärna in och kolla våran sida där på gt, gt.se/bbpod. Där hittar allt ni behöver om blåvitt eller vad jag ska säga, men även texter och numera som vi inte har släppt tidigare på andra plattformar. Lite smått och gott av det mesta och det bästa eller vad jag ska säga. Är det extra material, ska man säga att det är extra material, bonusmaterial från BB-pod. Ja, det kan man väl säga e annars så finns ett boxsidan som vanligt också under BB podd. Eh vi hörs om en vecka vem vi har med oss då det vet vi inte än men det får ni se. Hej då. Hej då. Hej då. I know what you're thinking. Teksting av sky well I wanted something better man I wish for something new yeah I wanted something beautiful I wish for something true Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Tomas Mattsson.